je naše rušenje svjetskog kinezovog rekorda. Evo, svi su ostavili tu svoje papire i svoje pripreme. Ja se nadam da ih neću pobrkati sa svojima. E, hvala kolegi Skali, bio je odličan i legenda je Skala. On se uopće nije smeo što naša kolegica Barbara vidje tu 10 minuta Uzala po podu i pokušavala pokrenuti ovlaživač zraka zato što ljudi moji 3 sata su i 56 minuta, suh je zrak, evo da skratim, suh je zrak i u studiju i reži, i izvan jer budni smo svi od prošle godine, evo meni je sad prošlo točno 12 sati kako sam zakoračila na prisavlje i došla čekati svoj red za obaranje ovog rekorda nadam se da ću ga i ja uspješno oboriti kao i svi moji kolege koji su bili ovdje prije a ja sam večeras odlučila što večeras, jutros ja sam odlučila govoriti o generaciji Z odnosno o tome što sam ja naučila od generacije Z i sad kako se bližilo vrijeme da ja uđem u ovaj studio sam shvatila da ja ne znam još uvijek što sam ja naučila od generacije Z odnosno da još uvijek učim ili bolje rečeno ja bih rekla da se još uvijek čudim čudom čudim nekim karakteristika, karakteristikama koje sam koje generacije Z prepoznala a tko sam ja? Ha, ja sam Ivana Sučić e, inače radim na prvom programu Hrvatskog radija Bavim se jako puno mladima, djecom i mladima, školstvom, roditeljima e, i intenzivno surađujem posljednjih nekoliko godina s generacijom Z. A da ja vam kažem tko je generacija Z? Pa prema nekim definicijama, ajmo tako reći, generacija Z vam je e, generacija koja obuhvaća sve one osobe koje su rođene od prilike između 1997. i 2012. negdje možete pronaći podatak da je to generacija koja je rođena od 1995. pa do 2010. Ali to je u tim okvirima vremenskim i to je prva demografska skupina koja je u potpunosti odrasla u digitalnom dobu. Kao istinski digitalni urođenici, tako ih nazivaju. Oni ne poznaju svijet bez interneta, pametnih telefona i društvenih mreža i oni njih koriste kao primarni alat za komunikaciju, učenje i zabavu. I recimo, zbog te generacije Z, večeras, odnosno, od jutros su šest sati sve ovo što se događa i što mi obaramo ovaj cijeli maraton ide i na društvenim mrežama, non stop se objavljuje i na Facebooku, i na TikToku, i na Instagramu, sve ovo ide live, prijenost live stream na YouTube-u Hrvatske radio i televizije i kao što sam rekla, veliku ulogu u tome ima upravo generacija Z koja radi na Hrvatskom radiju. Za generaciju Z se kaže da su društveno angažirani, fokusirani na mentalno zdravlje, da cijene različitost, inkluzivnost i transparentnost te su snažno posvećeni brizi za okoliš. Kaže se da su naviknuti na brzu dostupnost informacija, da imaju sposobnost brzog filtriranja sadržaja, no da, no da to ponekad rezultira kraćom koncentracijom. U prošloj godini, znači u 2025. koja je završila prije 3 sata i 59 minuta, E, su mnogi od njih ušli u tinjeđerske godine ali velik broj pripadnika generacije Z je ušao u kasne 20. I, e, zato su oni zapravo većina u, u radni snazi na tržištu, su u društvenim pokretima su i upravo ću o to ajmo reći radnoj snazi e, generacije Z možda ja najviše veće razgovoriti jer kao što sam i rekla e, radimo zajedno Intenzivno zadnje četiri godine. Zašto? E, na prvom programu Hrvatskog radija mi imamo nekoliko multimedijalnih projekata e, gdje mi, ajmo reći, stariji novinari, ja vam evo, recimo, pripadam generaciji milenijalaca, kolega Skala, ja ne znam kojoj on generaciji pripada, e, od jutro svi kolege koji su sudjelovali u ovom maratonu i govorili o svojim počecima na hrvatskom radiju, svi su spominjali skalu kao jednog od mentora. Tako da je skala neka generacija, mi ih nazivamo bumeri u našem e, riječniku kada razgovaramo međusobno, je ima nas milenijalaca. E, generacije Z, boomera, zumera, sve smo iskombinirali, svi skupa radimo, ali određene karakteristike svakog nas su, ajmo reći, različite kada govorimo o ovom e, odnosu prema poslu. No prije nego što malo ja razložim to svoje iskustvo i to što sam ja prepoznala kada je riječ o generaciji Z i način na koji oni e, utječu na tržište rada ili mijenjaju tržište rada. Reći ću vam kada pitate umjetnu, umjetnu inteligenciju koja se obilježe generacije Z onda vam umjetna inteligencija kaže sljedeće. Dakle, to je digitalna generacija, znači oni su odrasli s internetom i pametnim telefonima, vješto koriste tehnologiju ali oni žele stvarati sadržaj, ne samo konzumirati. To je, i kako svima je ja mislim jasno, kaže, imaju visoko, visoku razinu ekološke i socijalne svijesti. Oni su svjesni klimatskih promjena, društvenih problema, žele pozitivno utjecati na svijet i podržavaju održivost. Recimo, to su sigurno slušatelji prvog programa Hrvatskog radija ali i oni koji prate naše društvene mreže mogli prepoznati kroz gostovanja mladih u emisiji Glas mladih koja se emitira ponedjeljkom na prvom programu Hrvatskog radija gdje zbilja ti mladi ljudi e, jasno govore što ih muči kada je riječ o ekologiji kada je riječ o klimatskim promjenama što bi mijenjali čija je odgovornost izbilja evo recimo ta karakteristika koju mi je izbacila umjetna inteligencija generaciji Z ja sam je prepoznala evo mogu reći da stoji onda se kaže da zapravo jako traža autentičnost da cijene iskrenost da ne vole lažni sjaj i da traže autentične odnose i sadržaje ono što je ja nekad pomislim da zapravo posljednjih nekoliko godina svi žele biti autentični vole biti autentični ja nisam sigurna da možda razumiju što točno znači biti autentičan ali ajmo ja reći da je pozitivno da žele biti autentični također se za generaciju Z kaže da su jako svjesni važnosti mentalnog zdravlja i da otvoreno razgovaraju o problemima no s druge strane kada Istra, malo gledate istraživanje o generaciji Z e, jako su e, podložni anksioznosti e, ili su u riziku od anksioznosti, ili zapravo razlog tomu što brinu o mentalnom zdravlju pa zapravo ajmo reći traže pomoć kada s tim istim mentalnim zdravljem imaju problem također Umjetna inteligencija kaže da generaciju Z obilježava nesigurnost i pragmatizam. Da ova ekonomski neizvjesna okolina utječe na njihov pogled na posao, da oni traži sigurnost, ali i brze nagrade. Također da ne žele biti vezani za običajene urede i poslove, da traže promjenu i da se ne boje mijenjati posao radi boljih uvjeta. Kaže se da imaju visoka očekivanja, i za sebe i za svijet u snažnu želju za ostvarenjem ambicija i snova i naravno online i offline prijateljstva su za e, generaciju za jednaka, odnosno prijatelji na internetu, jednako su im važni kao i oni u stvarnom životu zapravo taj je virtualni svijet je za njih stvaran svijet, ajmo tako reći e to su sad obilježnja koja je dala umidna inteligencija ja ću se sad zadržati na ovom dijelu njihove pragmatičnosti u vezi sa poslom, njihovog odnosa prema poslu i e, tome kako ja prepoznajem da oni možda posao poimaju. Ja, poimaju, ja, sam, ja sam ona generacija koja je odrasla pod vrijednostima, e, radi, slušaj, važno je da radiš dobro je da imaš posao ili da ne kažem ono najgrublje šuti i radi. I toga kod generacije Z nema. Moram se napiti vodar stvarno ovdje suh zrak. E sad, to je ono što recimo mene i moje kolegice milenijalke, Reći ću Barbaru, Mirunu i tako dalje, muči, e, jesu li oni pametni što se tako postavljaju prema poslu ili da ne kažem ili smo mi glupe. E, naš najviše zapravo uči kod je generacije Z, znači sve stoji. To da treba pronaći ravnotežu između poslovnog i privatnog života ne bi trebalo biti nešto što je upinjeno. To je generacija koja je i počela se zapošljavati u vrijeme covid pa su većinom i kada su kretali raditi počnjali raditi od doma pa je sve to fleksibilno njihovo radno vrijeme. Organiziraju se sami. E, nisu zapravo navikli na uredske poslove odnosno, ne da nisu navikli, nego ih ne žele raditi od e, 9 do 5 i to je sve u redu e, također smatraju da je godišnji odmor, da je odmor i da je ta fleksibilnost nešto što je nužno nešto, nešto što je bonus ili što ti e, tvoja firma za poslodavac ili tko treba dati ali e, nas muči i njihovo poimanje u principu odgovornosti prema poslu e, Obilje mlađe generacije se stalno govori e, da oni žele biti aktivni, žele sudjelovati, žele preuzeti inicijativu. A mi e, još uvijek nismo sigurni da smo mi shvatili što njihovo preuzimanje inicijative znači. E, generaciji Z se često dogodi da e, se ograde od onoga što smatraju da nije njihov posao. Generaciji Z se često dogodi da zaborave izvršiti neki svoj zadatak. E, također, kada ih pitate zašto nešto rade ili zašto nešto planiraju raditi u životu, e, njihov odgovor je nekako potpuno drugačiji e, od naše generacije. E, nekad čak postave i pitanje zar mi trebamo stvarno raditi sve što vi nama kažete da trebamo raditi. E, I sad nama nije zbiljače, ne znamo da li se mi ne razumijemo evo da tako kažem, ja ne bih htjela e, kolega Skala meni često kaže da sam ja stroga, kad mi sluša u Eteru ti si stroga e, onako odrišita i sad e, ne bih htjela da i ovo zvuči strogo i da e, negativno govorimo o generaciji Z zato kažem da se još uvijek čudim i još uvijek pokušavam naučiti e, odnosno naučiti od njih je li e, takav tako postavljanje prema poslu i prema zadacima poslovnim, prema poslodavcu zapravo puno pametnije od onoga kako smo mi navikli, na, na čemu smo mi odrasli. E, jer, recimo, generacija Z ne želi e, poslove gdje će e, kroz nekoliko mjeseci doživjeti burnout. A, za našu generaciju ajmo reći, već danas postalo obilježje da doživiš burnout zbog prevelike odgovornosti prema poslu. Ali s druge strane ja ne znam posao je samo posao. Dobro, možda u ovoj našoj priči Hrvatskog radija, evo primjerice, nas više od sto se ovdje okupilo dobrovoljno da su u ovom projektu, da obara rekord, da uđe u stotu godinu i nismo to shvatili kao posao, niti je to za nas radna obveza, niti nas je netko na to natjerao, nego je to nekakva naša unutarnja želja E, tu želju recimo kod generacije Z ne znam, znamo li mi prepoznati evo da ja to tako kažem ili je nemaju zato što je ne treba imati jer je posao samo posao e, možda sam sad premalo vremena potrošila na to da razložim ono što mi ne razumijemo kada je riječ o generaciji Z ali sigurna sam da u sljedećih nekoliko godina, koliko ću još s njima ovdje raditi, a oni će i dalje biti generacija Z, a ću i dalje biti milenijalka, uspjeti odgovoriti sama sebi na pitanje je li to kako oni rade i što rade pametnije, možda u konačnici produktivnije, bolje za našeg poslodavca, bolje za naše mentalno zdravlje ili bi ipak možda oni trebali naučiti nešto... I... I, od nas. I ne znam zašto mi se smiju s one strane stakla možda zato što sam zabrljala zapravo cijelu ovu poantu jako mi je teško jer mi s desne strane stoji niz generacije Z, a ispred mene stoje ovi koji su odgajani kao i ja. I jedanx tamo koji je generacija Z. Ja bih u svakom slučaju htjela zahvaliti svojim kolegama iz generacije Z jer učim, učim kako bi trebala naučiti nešto da bude možda pametnije za sebe. E, oborila sam svoj dio rekorda i sad ću iskoristiti ovaj trenutak da najavim svog kolegu koji će preuzeti uskoro mikrofon, a najavit ću ga ovako. Dođi diko, nemoj bez alata, nova ćemo probijati vrata. Hvala vam, sretna nova godina.